Emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții și anunță lecțiunea C086. La microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute are privilegii din partea lui Dumnezeu și marea bucurie de a aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Meditațiile de astăzi vor debuta cu prilejul versetului 13 de la 1 Corinteni 12, de care ne vom apropia de îndată după ce vom avea o cugetare de subtitlul Constatarea jurnalistului. Ne mirăm câteodată de ce așa de puțini oameni primesc Evanghelia, care este o veste minunată pentru toți. Ea vestește scăparea de sub puterea păcatului. Evanghelia vorbește despre grațierea lui Dumnezeu și arată cum se poate ajunge la poziția de copil al său. Cum se poate explica atunci de ce se găsește atât de puține credință? Un jurnalist englez, după venirea sa la credință în Iisus Hristos, a scris o carte cu titlul Numai pentru păcătoși. Vedeți dumneavoastră, aici este marele răspuns. Numai acei oameni care se recunosc ca păcătoși în fața lui Dumnezeu sunt deschiși pentru Evanghelie. Numai ei au o ureche deschisă. Probabil întrebarea, sunteți un păcătos sau o păcătoasă, o găsiți incomodă. Evanghelia însă este vestirea lui Hristos pe crucea de pe Golgota. Acolo, Mântuitorul a plătit datoria oamenilor păcătoși înaintea lui Dumnezeu, murind pentru ei. Ea este de folos numai acelora care se recunosc păcătoși. Cine spune, eu nu fac rău la nimeni, acela nu se numără printre beneficiarii acestei grațieri. Înseamnă că un astfel de om nu-și recunoaște starea de vinovăție înaintea lui Dumnezeu, nu înțelege că este născut în blestem, în păcat și în nelegiuire, așa cum arată Cartea Sfântă. O, oh, el va trebui să o odată în fața lui Dumnezeu adevărul acesta, dar viva! va... Prea târziu pentru că nu va mai putea fi mântuit. Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Sunt cuvintele însuși ale Mântuitorului, la Marcu, la capitolul 2, cu versetul 10, că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Cât despre condițiile de după moarte, tot cuvântul a Lui Dumnezeu ne spune la Cartea Evrei, capitolul 9 cu versetul 27, că omului îi este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Dacă acum, deci, dragul meu, primești să cunoști adevărul din perspectiva Lui Dumnezeu, luminat de Duhul Său Cel Sfânt și să înțelegi că ești născut din Adam cel păcătos, din Adam care te-a născut după ce a fost alungat, din grădina Edenului pe pământul blestemat, deci ești născut, cum s-ar spune, în pușcăria lui satana. Dacă vrei să recunoști acum acest adevăr al lui Dumnezeu, ferice de tine că îți vei putea beneficia de iertarea păcatelor pe care fiul omului ți-o oferă, repet cuvintele lui, aici și acum pe pământ. Nu aștepta să treci dincolo, pentru că nimeni și nimic nu va putea schimba realitatea cu privire la tine. Dumnezeu îți respectă libertatea de, fin, de plin și de săvârșit și ce ai ales, aceea va rămâne pentru tine. Dacă ai ales să rămâi în starea în care te-ai născut, în starea de păcătos, păcătos ai să fii pentru toată veșnicia, nu pentru că Dumnezeu ar fi vrut așa, ci pentru că tu ai ales. Facă Domnul să înțelegi bine lucrul acesta și acum cât ești încă în viață pe pământ, să beneficiezi de harul acesta, de posibilitatea aceasta, de darul acesta mare a Lui Dumnezeu, de a primi pocăința pe Domnul Isus Hristos, recunoscând adevărul așa cum ți-l arată El. După aceea, dacă ai făcut lucrul acesta, dându-ți Duhul Său Cel Sfânt, Dumnezeu va face din tine un copil al Lui și vei putea trăi prin puterea Duhului Cel Sfânt pentru slava Lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului de față, să convingi pe fiecare ascultător cu privire la nevoia de a se pocăi ca să poată avea parte la locul cu verdeață, iar pe noi aceia care prin harul tău, prin bunătatea ta, deja ne-ai chemat la pocăință să ne ajuți să mergem demn pe această cale și să trăim o viață demnă de numele de copii ai tăi pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. vota Golgota, ne-ai adus un dar, Golgota, pentru tine când Vreau să spun că drumul tău este Vreau să spun că drumul tău este Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 13 de la 1 Corinteni 12, care astfel glăsuiește. Noi toți, în adevăr, am fost botezat de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Alături de gândurile pe care le-am expus cu prileziul lecțiunii precedente, le vom adăuga și pe cele care urmează și ei, care astfel ni se prezintă. Nici o adunare nu poate să spună că ea este singura adunare a lui Dumnezeu pe pământ. Oricine este născut din nou, trebuie să-și dea seama dacă a primit Duhul Sfânt sau nu, dacă duce o viață nouă sau nu. Cei botezați de Duhul Sfânt? adică cei afundați în Hristos de către Duhul Sfânt și care sunt adăpați din apa cea vie tot de Duhul Sfânt, aceștia au viața lui Hristos în ei și această viață le păstrează unitatea. În versetul următor la versetul 14 citim, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Fără mădulare, trupul n-ar exista pentru că, la rândul lui, fiecare mădular este o parte din trup și totalitatea lor a mădularelor formează trupul. Același sânge păstrează viața fiecăruia în parte și același sistem nervos dă aceeași simțire tuturor. Tot așa stau lucrurile și în trupul lui Hristos. Viața lui Hristos curge prin fiecare credincios și astfel se ajunge la fericita unitate pe care o dorește Dumnezeu. Cine n-are viața lui Hristos în el, oricât s-ar trudi să fie una cu ceilalți credincioși, nu va putea, nu în împlinirea unor forme Ceremonii și ritualuri mai biblice sau mai puțin biblice, nu în faptul că ești scris într-un registrul al unui cult creștin sau altul fiind botezat în apă după rânduiele lui, nu astea contează, ci viața lui Hristos pe care ai primit-o când ai fost născut din nou, dacă ai fost născut, prin credința în jertfa de pe cruce, aceasta este ceea ce îți dă unitatea cu toți credincioșii lui Dumnezeu. Această unitate o face și o păstrează Duhul Sfânt și nici de cum omul, iar ea se cheamă unitatea aceasta biserică sau trup mistic al lui Hristos. Cine se de cu adevărat de viața lui veche, de eu lui, primește viața cea nouă a lui Christos împreună cu toate binecuvântările ei. Totul atârnă de întoarcerea adevărată la Dumnezeu, de pocăința adevărată a omului. Cine se pocăiește cu adevărat este primit în trupul lui Hristos, în noua viață duhovnicească, este adăugat de Dumnezeu la trupul cel mistic al lui Hristos. Acum în versetele următoare avem o explicație foarte practică și ușor de înțeles pentru fiecare în ce consta anume și felul în care se realizează unitatea aceasta. La versetul 15 din 1 Corinteni 12 citim Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Vedeți, dumneavoastră, chiar dacă aș spune că albul e negru și aș convinge lumea întreagă să spună ca mine, oare s-ar schimba cu ceva lucrurile? Hotărât că nu. Albul rămâne alb. Adevărul nu se schimbă prin faptul că oamenii vorbesc altfel despre el, înfățișându-l așa cum nu este. Adevărul rămâne adevăr, chiar dacă toată lumea ar fi împotriva lui. Marele gânditor francez Pascal spunea, toate silințele violenței nu pot împuțina adevărul, ele nu fac decât să-l scoată mai mult la ideală. Așadar, dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, oare nu este pentru aceasta din trup? Sunt unii creștini dintr-o partidă oarecare, ispitiți să socotească pe alți creștini care nu fac parte din partida lor și care nu au darurile pe care le au ei, zic, sunt ispitiți să spună despre aceștia că nu, nu fac parte din trupul lui Hristos pentru că nu au Duhul Sfânt. Oare este drept să gândească și să vorbească așa? Schimbă ei adevărul prin felul lor de a înțelege? Să nu ne grăbim cu judecarea și cu clasificarea altora, este un păcat mare. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mâne, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dragii mei, darurile pe care le au creștinii din partea lui Dumnezeu îi deosebesc numai în lucruri lor, nu și în firea sau poziția lor de mântuiți și de părtași ai trupului lui Hristos. Unii fac o parte din lucrare, alții fac altă parte, dar orice s-ar face este pentru binele trupului. Se supără oare piciorul că el duce toată greutatea și nu este deloc băgat în seamă? Mâna este mai aproape de cap, este mai liberă și nu este închisă ca piciorul în încălțăminte. Sunt unii credincioși care poartă mari poveri fără să fie prea băgați în seamă. Ei fac slujba de picioare în trupul lui Hristos. Să fie fericiți că au fost îmbredniciți la o astfel de slujbă. Dumnezeu îi va răsplăti cum știe el mai bine. La versetul următor, versetul 16 din 1 Corinteni 12, citim. Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Fiecare credincios își are locul în lucrarea lui Dumnezeu și în trupul lui Hristos. Nimeni nu poate ocupa locul altuia, după cum într-un trup un mădular nu poate face lucrarea altui mădular. Toate lucrează împreună, dar fiecare în locul rânduit de Dumnezeu cu slujba încredințată lui. Când un mădular nu-și mai face datoria, este bolnav. Trupului îi merge bine numai când toate mădularele sunt sănătoase și își fac necurmat datoria. Unele mădulare sunt mai distinse, altele mai puțin distinse. Cele mai puțin distinse să nu invidiază pe cele mai distinse, ci fiecare să-și facă datoria, căci fiecare este așezat în trup spre folosul altora. Chiar mădularele socotite a fi mai jos în trupul lui Hristos împlinesc o slujbă sfântă și trebuincioasă pentru trup, pentru biserică. Să rămânem liniștiți și în smerenie în locul rânduit nouă, fiecăruia de Dumnezeu, în lucrarea și în biserica sa, făcându-ne necurmat datoria. Acesta este unul din semnele că suntem născuți din nou. La sfârșitul lucrării, fiecare credincios va fi încununat de Dumnezeu cu strălucire, chiar dacă pe pământ a fost mai nebăgat în seamă. Rotițele cele mai ascunse dintr-un ceasornic fac o lucrare mare. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata sa o În versetul 17 de la 1 Corinteni 12 citim Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi, auzi unde ar fi mirosul? Iată ce frumos! O rânduire a lui Dumnezeu este desăvârșită. Nimic nu mai trebuie adăugat la ea, nimic nu mai trebuie scos din ea. Fericit este omul care o primește așa cum este. O, de-ar căile mele la păzirea orânduirilor tale, se ruga psalmistul la psalm 119 cu versetul 5, iar la versetul 124, Poartă-te, Doamne, cu robul tău după bunătatea ta și învață-mă rânduirile tale. Dacă în lucrurile văzute, în cele fizice, orînduirea lui Dumnezeu este desăvârșită, cu cât mai mult va fi în lucrurile duhovnicești desăvârșită. Trupul omului n-ar fi fost desăvârșit dacă ar fi fost numai mâini sau numai ochi, și totul a fost împărțit în chip armonios ca să fie spre folos și spre fericire. Tot așa și în trupul lui Hristos în biserică. Toate darurile și slujbele au fost împărțite în chip armonios ca să fie spre zidire, întărire, lucrare și bucurie. În trupul lui Hristos e nevoie de ochi, de picioare, de mâini și de toate celelalte mădulare, adică e nevoie de daruri și slujbe felurite. Toate sunt necesare trupului în vederea împlinirii chemării lui pe pământ. Orice credincios adevărat se supune orînduirii lui Dumnezeu din biserică și nu e greu de cunoscut orânduirea lui Dumnezeu după darurile pe care le au credincioșii prin Duhul Sfânt. Darurile lui Dumnezeu date credincioșilor au putere și lumină pentru înfăptuirea lucrării dumnezeiești în lume. Nimic nu este dat în zadar, ci totul este după un plan în vederea realizării scopului, să fim convinși de lucrul acesta. În continuare, la versetul 18 din 1 Corinteni 12, se trage concluzia. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dragii mei, peste tot este așa cum vrea Dumnezeu. Voia lui triumfă peste planurile și lucrările oamenilor, chiar și atunci când el pare a fi dat la o parte și când biruința pare a fi de partea lor. Dacă în trupul omului fiecare mădular este așezat de voia sfântă a lui Dumnezeu, cu cât mai mult în trupul lui Hristos, biserica, toate sunt rânduite după planurile Lui spre binele fiecăruia care face parte din trup. Dacă în trupul fizic nu cresc mădulare noi la dorința și silința omului, tot așa și în trupul duhovnicesc al Lui Hristos nu vin daruri și slujbe la cheremul oamenilor credincioși. Ele sunt date numai și numai după planul lui Dumnezeu, după sfântă voia lui în vederea lucrării Evangheliei pe pământ. Darurile sunt împărțite tuturor credincioșilor de Dumnezeu prin Duhul Sfânt așa cum știe el și în măsura smereniei lor, adică a golirii de euul lor vechi. Omul mândru, primind darul duhovnicești, ar face rău lucrării lui Dumnezeu cu ele. Sfântul Ioan de Aur zicea că de multe ori din cauza vieții necurate sau trândave, mulți n-au primit daruri deosebite, ba câteodată chiar și având o viață bună și curată, totuși n-au primit. De ce? Ca nu cumva să iasă din drumul împărătesc ca să nu se trufească, așa că darurile deosebite sunt date celor umiliți și care nu și închipuie Lucruri mari despre sine devine harnic când primește daruri. Un citat din Emilia II la evrei. Acum dar, spune cuvântul, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare cum a voit el. Este o deosebire mare între trupul Domnului Hristos și religiile de pe fața pământului. În religii, oamenii pun pe oameni în slujba oamenilor. În Evanghelie, Dumnezeu pune pe fiecare în trupul Domnului, în locul cel mai potrivit pentru el. Să nu caute, deci, schimbare, să nu caute să părăsească locul pe care îl a rânduit Dumnezeu. Fiecare credincios să se roage Domnului să-i arate limpede rostul și locul lui în trupul lui Hristos și apoi să-și împlinească desăvârșit slujba la care a fost chemat. În versetul 19 de la 1 Corinten 12 citim Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Iată o întrebare. Înțelepciunea lui Dumnezeu a alcătuit trupul omenesc din multe mădulare, fiecare cu slujba lui, ca să facă viața ușoară și frumoasă. Chiar și cele cinci degete de la mână au mare rost, foarte mare, se spune că întreaga civilizație n-ar fi existat dacă omul n-ar fi avut degetul cel mare de la mână. Tot așa și duhovnicește. Dumnezeu, în dragostea și înțelepciunea sa, a alcătuit trupul lui Hristos, biserica, din multe mădulare, fiecare cu darul și slujba lui în vederea împlinirii lucrării sfinte pe pământ. Oricât de bun ar fi un mădular, nu poate face singur lucrarea, ci trebuie să fie deplin unit cu celelalte mădulare. Dumnezeu în lucrarea lui are nevoie de întreg trupul lui Hristos, căci de aceea l-a alcătuit din mai multe mădulare. Un singur mădular nu este trup. Un singur creștin izolat nu reprezintă biserica. La fel nicio partidă religioasă singură nu reprezintă biserica în totalitatea ei. Trupul lui Hristos nu este fără mițat, ci este întreg alcătuit numai din creștini. vii. Toți cei născuți din nou prin credința al Mântuitorului Hristos alcătuiesc biserica, indiferent de gruparea religioasă căreia îi aparțin trupește. Ei trebuie să fie conștienți tot timpul de lucrul acesta și să caute să păstreze legătura cu toți creștinii. Prindarul pe care îl are un mădular din trupul lui Hristos, trebuie să păstreze legătura cu celelalte mădulare ca să se poată înfăptui lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Păcătuim grav și suntem vinovați în fața lui Dumnezeu și a lumii dacă noi, care mărturisim că suntem creștini, păstrăm un duch de partidă și nu căutăm cu stăruință legătura spirituală cu toți copiii lui Dumnezeu. În versetul 20 la capitolul 12 din 1 Corinteni, ni se spune, fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Dragii mei, adevărul despre unitatea bisericii trebuie să fie atât de viu și de proaspăt în conștiința fiecărui răscumpărat al Domnului Isus, ca aerul pe care îl trage în piept, ca lumina ochilor care este păzită cu grijă neîntreruptă și ca hrana zelnică pe care o cere trupul. Cine uită în trăierea lui că trupul lui Hristos este unul singur și pretinde totuși că este urmașul lui Hristos, acela se află în primejdea unei mari rătăciri. Teoretic, toate partidele din creștinism primesc acest adevăr, practic însă foarte puțini creștini cu ce contribuie eu la păstrarea și desăvârșirea unității trupului lui Christos? Iată o întrebare pe care trebuie să mi-o pun mereu dacă sunt creștin adevărat. Mândria, duhul de partidă și trăirea în vreun păcat oarecare împiedică unirea părtășia mea cu trupul lui Hristos. Darurile lui Dumnezeu Date prin Duhul Sfânt tuturor credincioșilor, au drept scop de săvârșirea unităților prin faptul că îi fac tot mai duhovnicești. Cei duhovnicești se pot uni și pot trăi în dulce părtășie ori de câte ori se întâlnesc, indiferent de gruparea religioasă din care fac parte, trupește. Cei firești însă țin la Duhul de partidă și privesc de sus pe toți cei care nu împărtășesc sistemul lor dogmatic. Ei se feresc de părtășia cu alți credincioși. Oare nu suntem noi mântuiți prin același mântuitor? Oare nu avem ca tată pe același Dumnezeu? Oare nu este numai o singură dragoste care se coboară de sus? De ce atunci să trăim despărțiți? Își închipuie cineva că și în cer vom trăi la fel ca pe pământ? Zice Sfântul Ciprian. Frații duhovnicești creștini, se unesc ca razele în același soare ca ramurile în aceeași rădăcină, ca pâraiele în același izvor, ca mădularele în același trup. Soarele este Hristos, rădăcina este Hristos, izvorul este Hristos și trupul este biserica. Limpede, deci, și simplu este adevărul cuvântului lui Dumnezeu, fapt este că sunt mai multe mădulare, dar este un singur trup. Darurile duhovnicești nu trebuie să ne despartă ci din să ne unească. Pentru acest scop ne-au fost date. Citim la versetul 21 din 1 Corinteni 12 Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Unitatea trupului este desăvârșită. Mădularele lui nu pot rupta unele împotriva altora, căci atunci s-ar distruge singure și trupul ar pieri. Așa și în trupul lui Hristos. Dacă unii credincioși mai distinși ar ajunge să nu prețuiască așa cum se cuvine pe fraților mai simpli, cuvântul Domnului le vorbește limpede, ochiul nu poate zice mâinii n-am de tine. În trupul Domnului Hristos fiecare și are rostul lui. Mântuitorul nostru nu se lipsește de niciun mădular. E adevărat că ochiul este un mădular mai distins, dar el nu se poate lipsi de mână. Unii dintre frați sunt ochi care nu fac munci grele. Ei nu umblă cu lucruri neplăcute și murdare, însă nu se pot lipsi de cei care fac lucruri mâinilor. Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeu a deosebit tocmai pe cei de jos ca să facă de rușine pe cei de sus. Trebuie să căpătăm felul de a gândi al Domnului Isus, părăsind tot mai mult gândirea omenească, firească. Pământește, ești gata să spui, n-am nevoie de cutare și cutare. În școala Domnului însă înveți altfel. Ești ochi? Foarte bine, dar nu te poți lipsi de mâini. Tu trebuie să vechezi și asupra lor ca să nu li se întâmple ceva rău. Ai slujba de veghetor, deci fă-ți-o desăvârșit de bine tot timpul. Ești cap? Foarte bine, dar nu te poți lipsi de picioare. Gândește-te bine ca să poți spune picioarelor să meargă drept pe calea adevărului. În adunarea lui Dumnezeu fiecare este o albină lucrătoare, pentru ca stupul, adunarea, să aibă din belșug miere gustoasă și hrănitoare pentru toți flămânzii. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C086 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ce mult ne-am bucurat dacă am afla că toți cei care au ascultat au luat aminte și au învățat lucrurile așa de minunate pe care a vrut Dumnezeu să ni le predea și cu ocazia acestei lecțiuni. Aceia care n-au ajuns să fie parte din trupul lui Hristos prin procesul pocăinței, prin primirea Domnului Iisus Hristos ca Mântuitor și apoi prin primirea Duhului Sfânt să se grăbească să facă lucrurile acestea cât mai grabnic cât are încă posibilitatea, cât este încă în viață pe pământ. Iar noi ceilalți, care prin bunătatea lui Dumnezeu, la timpul său ne-a descoperit pe Domnul Hristos și am devenit copii ai lui Dumnezeu prin pocăință și botez, să ne străduim, să ne silim, să umblăm acum în dragoste unii cu alții, înțelegând cu atât mai bine câtă nevoie avem unii de ceilalți și împreună cu toții să-L slăvim pe Dumnezeu prin viața și purtarea noastră. Binecuvântarea mare și minunată a lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care se deschid să-i primească de acum și în veci de veci. Amin. Cine în veacuri fără număr, cu cântări în sărbătoare, o să poartea mea ființă dintr-un soare în alt soar. Se gone, nu mai tu. Tu-ntras meu iisus Prin plecad din cas, bunătate. Și mi-ubiat forma magic Necăpita acestea to, nu mai tu, nu mai tu, nu mai tu, Isus, pe